פרק י' וילך רחבעם שכמה כי שכם באו כל אותו. ויהי כשמוע ירבעם בן נבט והוא במצרים אשר ברח מפני שלמה המלך וישב ירבעם ממצרים. וישלחו ויקראו לו ויבוא ירבעם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 ויעזוב המלך רחבעם את עצת הזקנים, וידבר עליהם כעצת הילדים לאמור, אכביד את עוליכם, ואני אוסיף עליו, אבי יסר אתכם בשוטים, ואני בעקרבים. ולא שמע המלך אל העם, כי הייתה נסיבה מעם האלוהים, למען הקים אדוני את דברו.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 וילך כל ישראל לאוהליו. ובני ישראל היושבים בערי יהודה, וימלוך עליהם רחבעם. וישלח המלך רחבעם את הדורם אשר על המס, וירגמו בו בני ישראל אבן וימות. והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלים, ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה.